В Украина, но и не само с мрак в сърцата, помнят денят 26 април, когато през 1986 година аварията в четвърти реактор на Чернобилската атомна електроцентрала се превръща в най-тежката катастрофа в историята на атомната енергетика. Аварията предизвиква радиоактивен облак, който преминава над части от тогавашната ССР, Източна Европа, Скандинавия. Обширни райони в Украина, Беларус и Русия са замърсени, а около 200 000 души са евакуативни Близо 60% от а, радиоактивните отпадъци падат на територията на Беларус. Според доклад на ООН от Чернобил са пострадали над 7 милиона души, от които 3,2 милиона украинци, 2,1 милиона руснаци и 1,8 милиона беларуси. Като най-засегнати извън ССР тогава се смеят Финландия и Швеция, а ветровете разнасят радиоактивния облак кръговидно над Норвегия, Германия, Австрия, Румъния и България. 38 години след атомната трагедия. Добър ден на професор Димитър Вацов. Добър ден. Той е преподавател по философия, основател, директор на фондацията за хуманитарни и социални изследвания и от години прави собствено проучване през архив, документи и спомени за онзи момент върху а, на практика първата мащабна антиинформационна, така ще нарека, кампания, защото информацията беше това, което липсваше. Аз помня, че когато започнахте това изследване, преди около 4 години, първите ви текстове бяха озаглавени Айхман 1 и Айхман 2. За това, което наричахте най-бруталното безумие на комунизма, което парадоксално не беше изследвано. Е, сега изследването е в много напреднала фаза, нали така? И... Да, много напреднала е в книга, скоро надявам се, да излезе. А, вече има много колеги, които са се включили в него. Днес започваме с а, -за близкото минало и Център за изследване на демокрацията един семинар, който ще пренасна международни конференции, публикации и така нататък. Така че надявам се, а, че българският Чернобил, т.е. начинът по който България и българските комунистически власти реагират, по-скоро не реагират след чернобил адекватно ще бъде достатъчно добре получени и ще влядете и в международния научен обмен. А все още ли стоите върху работното заглавие археология на моралния дебилизъм? Да, все още пазя това заглавие. Вие споменахте и Айфман. Основният проблем, който мен ме вълнува е как е възможно това нещо, когато знаеш какво се случва, абсолютно документирано е, че висшата номенклатура на партия. Има пълна информация за радиацията във всяко, всяко къпче на България по отношение на всички видове продукти, въздух и нататък. И те взимат своите мер, мерки за себе си а, през а, УБО, през Управлението за безопасност и охрана, напълно беззаразени храни, води пият, а, а, повърхностите по които се движат, и И в същото това време те не полагат абсолютно никаква грижа ги е ения ще използвам този ненаучен израз. А, за за, за българското население. Укриване на информация, сцената на много, на много смърт, затъмнението на информацията според вас, равносилно ли е на реално престъпление? Ами то не е само затъмнението на информация. За първо, че да, в такава тежка кризисна ситуация, криването на информация, която означава отказ ти не даваш шанс на хората да се погрижат за себе си, като не знаят какво им се случва. Това само по себе си е престъпление. Но комунистическите власти тогава в България, и то България е екстремен случай, правят и други неща. Мерките, които взимат или биха могли да вземат, врън от информирането на населението, също са на изключително лошо ниво. Нека първо да кажа, че според доклада от 1988 година на, на Комитета за ядрена енергия към ОЛМЕ, който го общава за цяла Европа последиците от Чернобил, България е на 8 място по заразяване на територията в Европа. Вие споменахте, Швеция, Финландия са по-напред, разбира се, Беларуси, Украина и така нататък, но не се на 8 място. Обаче, по заразяване радиационно на населението, ние сме на първо място. И единственото обяснение за тази гигантска диспропорция е това, че не са взети мерки за защита на населението. Или ние сме взели най лошите мерки. Сега, искам да припомним секунди от един архивен запис, който циркулира в мрежата. Това е първото съобщение по съветската телевизия, което също закъснява. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. На новият на електростанция се случи авария, повредена един от атомните реактори. Предприемат се мерки по ликвидация на последствията от аварията. На пострадалите се оказва помощ. Създадена е правителствена комисия. Това а, гласи унова съобщение. Но сега ви предлагам да чуем и още един запис. Наричат го най-страшният телефонен разговор в 20 век. А там люди Здравейте, това ВПЧ 2 ли е? Да, какво гори при вас? Взрив в главния корпус между 3 и 4 блок. А там има ли хора? Да, началникът свика целият офицерски състав. Леонид Алексеевич, при 5. Покривът на 3 и 4 корпус горят в резултат на авария. Те вече потвърдиха ли? Ние потвърдили авария там произвършла. Не, не са потвърдили, но е имало авария. Диспетчерът в Припятни каза. Пожарна охрана. Иванов. Отивайте към атомната станция. Там горят трети и четвърти влог. Съобщението за евакуация на населението на Припят поради тази авария в атомната електроцентрала в Чернобил е предадено а, на 27 април в 13.10. 35 часа след аварията, почти всички ликвидатори, пратени на място, умират още тогава или по-късно следствие на радиоактивното заразяване. И всъщност над 8,4 милиона са облъчени в Беларус, Украина и Русия. От тях най-малко 100 хиляди души умират от ракови заболявания, нарушения на имунната система и сърдечни заболявания. Защо пускам този отказ, професор Вацов? Защото тази информация се забавя а, даже към... А, хората на място с 35 часа. И въпросът ми към вас е, България тогава следва тези информационни, по-скоро дезинформационни разпоредби, които идват от Кремъл ли? А, със сигурност от от сигнали, че трябва да се мълчи. Действително, България е декономистическа върху ще се дърши като колониална администрация на Събългария същото това време. Но не е само това. Т.е. не можем да кажем по данните, че а, те просто са слушали Кремъл. По-скоро можем да кажем, че те допълнително са се оплашили да, да кажат на населението а, и са забавили информацията много повече. И в България много по-малко информация че отколкото отива в Съветския съюз. Тоест са се престарали а. даже повече, отколкото това, което прави, а, прави и Москва в а, това време. Точно така. Москва. А, първо, че в Москва вече е започнала някаква гласност, Горбачова е на власт. Второ, на 28-ми шведите и финландците алармират практически цяла Европа за аварията, откриват по състава радиоактивния състав на въздуха, откъде идва въроятно, т.е. се опознават, че Чернобил. И това принуждава Съветския съюз, както се казва, безпредседентно в своята история да признае, че има такава авария и, че, и дори да признае, че има и някакви, няколко смъртни случая. <кълзвър> Те са много повече от това, което признават официално, <съпълзвър> но, а, но все пак имаме, имаме някаква информация. и това е по, както и вие пуснате записа, това е от 28 я първото съобщение на -е, 29-ти -е, вече тас <съпълзвър> официално съобщава, че има изтичане на радиация. Сега, а това какво означава, че Политбюро и ЦК на БКП а, сами взимат решение за информационно затъмнение? Паралелно с решение за спасяване на своите, за номенклатурата, за всички членове и техните семейства, които да бъдат информирани. А, обаче, вас ви интересува и знам, че имате отговор на този въпрос, кога информационното затъмнение се превръща в престъпление, в осъзнато престъпление. И трябва да говорим за това какво се случва на 1 май. Защо е разрешена първомайската манифестация, защо не е отменена, и а, защо не са въведени мерки срещу радиационното замърсяване? В благо обществено съзнание, първомайската манифестация, така да се каже образа на, прес... на комунистическото престъпление. Може би обаче трябва да бъдем малко по-внимателни, защото радиоактивният облак идва на територията на България след обада на 1 май, а манифестацията е за обядност. Това е сигурно, а... така ли? Ами по всички а, измервания, които гледам през фотките, първите, а, първите съобщения, че има повишаване на редакционния фонд, продадени към а, правителството и към политбюро, а, идват след обеда на 1 май, рано сутринта на 2 вече, а, цялата страна е заразена. Добре, това е важно уточнение. А, обаче да. пък по-малко известно явление е така наречения втори радиационен пик uh, made in Bulgaria, нали, направен в България година по-късно. Кажете, какво представлява той? Ами, само да кажа, че а, а, първо информационното за съмнение в България е абсолютно плътно в първата седмица на авари, след, след идването на облака. Едва на 7 май а, а, по телевизията за първи път с се споменава, че има някаква радиация и се препоръчват половинчати мерки. Т.е. от 1 до 7 май, когато е най-тежката радиация, българите са в пълно наведение. Те биват убеждавани, че е, всичко е наред. Във всички съседни страни на 2 май е обявено и в Румини, в, е, в Югославия и в Гърция. Още на 2 май се е обявена опасност и са предупредени хората да предприемат някакви мерки. В България да държат пълно затъмнение. Единствено по свободна Европа, Владимир Костов, тогава се чуди на глазове в Ефир. Uh, как така става, че облъкът прескача България, след като и Румъния, и Югославия, и, и Гърсилизът съобщават за радиация? Mm -hmm. uh, но това е чужда радиостанция, която слушат малцина и която бива заглушава. Uh, така че затъмнението е тотално в първата седмица, която е най-тежка. Но след второто... това има и второ затъмнение, което също е а, ключово и важно за а, високата смъртност от ракови заболявания в времето след Чернобил в българските земи. Ами Има някаква, някаква негласна умерта да не се правят изследвания на тази тема, трябва да кажа. А, и за това, че ние, това, че ние ги позехме тези изследвания, макар това пъти да ни отказват финансиране от Националния а, научен фонд по този проект, което е очудващо. Да но и без пари ще го направим. А, има някакво мълчание най-малкото не са агрегирани, не са събрани достатъчно надежно данните за рака на щитовидната жлеза, за детската смъртност, детските малформации, рака на кръста и така нататък, основните заболявания които се причиняват в следствие на повишена радиация на повишени колективни дози. Когато населението ги е От немърдливост или защото има а, все пак хора, които са били в структурите на цека на БКП, на политбюро на ДКМС, които имат отношение към политиката след 89-та, проверих, че първи секретар на ДКМС Месе по време на аварията Андрей Бунджлов. След него а, застъпва Росен Карадимов, който сега е министър на иновациите в настоящия служебен кабинет. А преди Бунджлов пък е Станка Шопова. Т.е. Каква степен а, това замитане под килима на а, информационното, по-скоро липсата на информационно оповестяване на опасността от радиация е свързана с развитието на българската политика след 1989? Два ами, са фактори. Единият е този, който казвате. Да, ето, примерно, консумалците са тези, които са изпратили 365 000 деца на стопански бригади през тази година. Около 50 000 от тях през май. Той са в най-тежката радиация. Могат ли да кажат, а, че не са знаели? А, а, знаели си и това е доказано. Тоест самият комсомол поръчва изследване за това как реагират хората на, на, на информациите за Чернобилската авария в за масова информация. И това изследване се провежда от 2 до 20 май. 86. Тоест всичко се знае. И това е с подписи на Бунжов лично, а, който тогава е бил шефа на Комсумова, И това е напълно документирано. Така че хем съзнаели, хем, нека да кажа, са изпратили 450 хиляди деца, приблизително, в сметка на леговата база и броя смени. през ляптоно на 86-та на море. На лагери, а, на лагери. На детски лагери. И на бригади, така, че... сигурно студентите на бригади, студентите и учениците, пионерчета и също и средношколци на лагери по морето. Добре, приключваме до тук. Свършва ни времето. Аз благодаря на професор Димитър Вацов, изследовател на информационното затъмнение и дезинформацията по времето на най-голямата ядрена катастрофа на 20 век, аварията на Чернобилската АЕЦ тогава в рамките на Съветския съюз, която се случва точно на този ден, 26 април 1986 година.